Avem și de condei, din păcate, care ne îndeamnă să renunțăm la Eminescu în numele nobil al integrării noastre europene. Citez, cu moaștele lui Imenescu și al lui Ștefan cel Mare, nu veți intra în Europa. Ne atenționa acum o vreme la un simpozion de la Uniunea Scriitorilor din Chisinau, un fost demnitar al breselei noastre scriitoricești, sosit de la... Unul Vlasie, îl numea în convorbiri literare pe cel mai mare poet român, citez, mi-e să-l citez, dar așa a scris idiotul nostru național. Iar altul care a făcut nu demult o excursie și la Chișinău, ne-a vorbit despre Eminescu, a vorbit de bine, a spus, Eminescu este mortul nostru din debară. Mai sunt și alții. Acum câțiva ani, programul întâi al televiziunii române transmitea o emisiune cu participarea unor oameni de cultură, Alexandru Pariologu, Boerul Culturii Românești, cum se spune, Monica Spiridon, Eugen Negrici, care au afirmat, între altele, citez: Să terminăm cu epitetele comuniste la adresa lui Iemnescu. Altă citată: Să terminăm cu ideologizarea lui Iemnescu. Altă citată: Să nu mai vorbim un deceniu despre Iemnescu. Dar acel complot al tăcerii pe care ne îndeamnă să îl declarăm lui Iemnescu. Unii pretinși intelectuali este unul orientat contra națiunii române. Nu poți iubi națiunea română detestându-i valorile. Și Alex Ștefănescu, serverea în România Liberă relativ nu demult la un detractor de azi al lui Eminescu, pe nume Rădulescu, care se lăuda în dilema că nu l-a citit pe Eminescu. În arhivele de stat de la Viena s-au descoperit niște documente ale poliției austro-ungare care vorbeau despre congresul de la Putna de la 1871 și se referă la cel mai activ organizator acestui congres, citez un oarecare Ieminescu. Acest unu are care Ieminescu avea ulterior să fie recunoscut atât de austrieci cât și de unguri, drept unul dintre cei mai mari poeți ai Europei, un Holderlin român, cum zic chiar ei, sau un Totefi al României. Dar nu numai străinii îl contestaseră pe Ieminescu pe când mai era viu. Vorbesc acest lucru pentru că nu se cunosc foarte multe lucruri. Spre exemplu, nu știu dacă cineva între noastră cunoaște că cel mai celebru poet pe timpul lui Eminescu era considerat Nicoleanu. Unde este azi Nicolaeanu? Bogdan Petriceicu Cașdeu afirma afirmat că cel mai mare poet a perioadei când scria Eminescu ar fi Gheorghe din Moldova. George Kernbach Caragiale. Zicea că Eminescu este mare, dar Coșbuc este și mai mare. Sexil Pușcariu, amintindu-și de sărbările al locțiunii de la Blaș, vorbea, citez, cu cât admirație vorbea Caragiale de Coșbuc. Da, zicea el. Și Eminescu fusese poet mare, dar Coșbuc este și mai mare, căci Eminescu n-a scris niciodată versuri ca acestea. Și începea să citeze din la oglindă sau mai știu eu care vers. Am citit Anton Bacalbaș în Bucureștiu de Odinioară, în 1882. Citez, a fost o reuniune a ziariștilor și el spune ziariismediocru. Ca Mihai Eminescu a vrut să fie ales secretar al ziaristilor în locul lui C.A. Rosetti. Cine ce C.A. Rosetti astăzi și cine e Eminescu? Și autoritățile de la Chișinău, scoseseră din cărțile poetului aproape toate poemele, lăsându-l cu Împărat și Proletar și Somnoroase Păsări. Un alt denigrator al poetului, Ion Winter, publicase în România în 1948 un articol, Poetul culorilor sumbre, în care Eminescu era contestat fiind declarat Înghele mei mele citez, nebun. Timp de 100 de ani s-a susținut că Eminescu a murit nebun, asemenea lui Holderlem sau Nietzsche, dar a fost el oare nebun. Într-o carte mai recentă, de mitul Ieminescu, care a fost lansat aici de Teodor Codreanu, dar mai sunt și alți cercetători ca opresc cu Vidiu Vuia, spun și dovedesc că Eminescu n-a fost nebun, el a fost înnebunit. Oboseala lui fiind tratată greșit cu mercur, acesta i-a intoxicat și Sistemul nervos și sănătatea fizică ducându-l la demență. Nebunia a venit mai apoi din cauza tratamentului greșit sau ucigaș aplicat de medici, poate bănuim și la sugestia politicienilor, vina lui consumă faptul că devenise insuportabil pentru oligarhia liberală a zilei.